Heidän on ainakin We to get our goal. yksi koitos edessä, eli Anarin Marokon 10. Ehdittiin kaksi numeroa tämän kauden kaapuotteessa on. Kuitenkin niin seuraava kaotta halutaan rakentelemaan isosti. Free Agent Frenzy alkaa tuossa perjantaina, olisiko noin seitsemältä Suomen aikaa, eli ihan väärin muista. Eli kaikki sieltä etsimään TSN striimiä. Sitä voi muuta Twitterissä kysellä M alaviiva Silvennoinen. Nimellä löytyy. Siinä tuota, varmaan jos malta, niin voisi ehkä jopa kommentoida ja aukoa päätä, kuinka paljon ylikinta maksetaan. Joo. No. <laughs> <laughs> Mutta kuitenkin niin, ää, on tullut, niin käydään ne nopeasti läpi, eli pelaajat, jotka on pois pelistä sekä tradimielessä, että noin muutenkin. Niin, ää, tätä listaa kun tehtiin, niin yksi, yksi iso, ettei tuossa tulla. Eli Sergei Bobrovskin jatkosopimus Kolombukseen, kaksi vuotta, 11,25 miljoonaa, eli 5,625 miljoonaa, cap-hitti. Vesi huolimatta, niin kyllä se hinta vähän nousi, mutta mä veikkaan, että se johtui siitä, kun aika iso lappu tuli eteen. Mutta on kulmapala, joten kyllä voi maksaakin. On joo, ja kuitenkin kahden vuoden sopimus niin oli järkevän, järkevän mittainen sopimus. Joo, se riski on pienempi sen suhteen, että jos Poprovski ei pääsekään jostain samalla tasolla enää. Tosin tietää myös sitä, että jos se peli pysyy samalta, on, niin kahden vuoden päästä pyynti on entistä kovempi. Kyllä. Mutta tässä kun ajateltiin, että otetaan tämmöinen puolestaan vastaan tuomiotiin, mitä sanot? Kyllä, mä en sanon, että mä olen tämän puolesta. Ehdottomasti puolesta. Tämä oli, tämä oli hyvä. Sitten olisi varmaan vastaan, jos olisi ollut kuuevuoden lappu. Mutta nyt, nyt kyllä ehdottomasti puolesta. Kyllä. Chris Tang, Pittsburghin ykköspakki vaikka moni sanoo, että ei ollut välttämättä edes paras puolustaja siinä joukkueessa tällä kaudella, mutta kuitenkin 8 vuotta, 58 miljoonaa, 7,25 miljoonaa cap limited no-trade clause, eli voi antaa 15 joukkueen lista, minne häntä ei saa kaupata. Penguins pelaa nyt kyllä melkoista uhkapeliä siis, et, ei se ensi kaudella vielä, mutta kun malkin, jatkos puskee kans päälle, niin ää, niillä on yli yksi kolmasosa pitkälti. Palkkakattoreihin kiinni kolmes pelaajassa. Sitten kun siellä lyödään mm. vielä Markan Fleury, James Neely, Chris Kunitsi, niin se menee, että niillä on yli puolet palkkakatosta kuudessa pelaajassa kiinni. Millen ihmeellä ne sitten rakentaa? Se on mielenkiintoinen kysymys. Se on, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Vaikka Francis Pakki onkin tässä kyseessä ja on, on kyllä tehot puhunut puolestansa, niin, niin, niin kyllähän silti pudotuspeleissä aika hyvin näki, että niitä puutteita kuitenkin kaverissa on. Joo, että tota, Tämä on just esimerkki siitä, että mä en tykkää näistä kahdeksan vuoden näistä maksimisopimuksista. Öö, näistä on mahdoton päästään eroon sen jälkeen. Niin. Että tää tota, on, no, niin se on. Tämä on liian riskipeli ja mun, mun, ehkä tämä on vaan mun mielipiteeni, mutta on tota, no, niin. Mun mielestä, jos sikku ruvetaan menemään sinne yli kuuden miljoonan, niin sit täytyy olla jotain tosi erityistä. Sitten täytyy olla oikeasti Sidney Crosby, mä ymmärrän. Jevgenin Malkkiinkin meni mun mielestä aika vähän kalliiksi. Mm. Niin tota, Tällainen, niin franchise-pelaajalle, jos niitä on yksi tai kaksi, ja se on, niin kuin oikeasti, se on taatusti sellainen pelaaja, missä saat, saat sen hinnan takaisin, jos sitä noin voi sanoa. Mm. Niin, niin, mä en tykännyt Ketslaffista, mä en tykännyt perinsopimuksesta, ja mä en tykkää tästä. Tämä oli mun mielestä liian kallis. Mä vastaan. Mie mm. kanssa vastaan lyhyempi sopimus, mitä mielisin, olisin lähtenyt Liitangin tapauksessa. Rumuttaa Kyllä. Uh, playoff Sangari Brian Bickle Chicago Blackhawks mm. sai nyt sitten jatkosopimuksen 4 vuotta 16 miljoonaa eli 4 miljoonaa per kausi cap hitti. Kyllä se varmaan voimaa enemmänkin, mutta silti Eli ensi kauden teistä 25 tai 30 maalia ja vakiinuta sillä niin tuossa jopa miljoona verran mun liikaa. On joo, tässä oli aika, aika riskiveto, vaikka toisaalta vikkeli tuntui nyt löytävän sen paikkansa tuosta joukkuesta. Joo, aikana niin sillä miljoonallakin on merkitystä aika äkkiä. On, on, iso merkitys, iso merkitys ja oli kyllä neljä miljoonaa ja että tämän vähän Bolland ja Frolikki vähän joutu sitten, sitten vähän tämänkin sopimuksen uhriksi. Joo, siinä, niin. toisaalta Bollandini, Bol okei, okay, loukkaantumista, kärsinyt ja muuta, niin, niin oli kuitenkin enemmän tai vähemmän lähdys varmaan muutenkin. Mm. Tota no, niin, ja totta kai mä ymmärrän, että Chicago halusi välttää sen, että ei tarvitse taas koko joukkuetta rakentaa uudestaan, niin tavallaan kun ajattelee, että tota, laiturimarkkinat niin on aika kuivat, niin mm. sikäli mä ymmärrän, joten siinä ja siinä, mutta sanotaan, että lyhyellä tähtäimellä, ja kun se on kuitenkin, se oli neljä vuotta, mm. ja toi neljä, neljä miljoonaa on... Se on aika ok, caphitti kuitenkin, mutta tarvii kuitenkin, mä haluan nähdä nyt enemmän tekoipikalluja trunkosarjassakin, mutta lyhyeltä puolesta. Kyllä, niin olen myös puolesta. Suuri riski, tai sellainen riski tässä, mutta se on nyt mielenkiintoista nähdä, että kannattiko. Niin, mutta se täytyy ottaa kuitenkin. Nyt kun me katsotaan kuitenkin tässä sitä tilannetta, mikä on nyt käsillä, niin tämä oli ymmärrettävää. Joten se piti sitoa ja se, kuten sanottu, niin joku olisi ylimaksanut enemmänkin. Kyllä varmasti. Mike Smith, Phoenix Kajota, maalivahti. 6 vuotta, 34 miljoonaa, eli 5,666667. Cap No trade, no movement close, eli ei voi liikkua minnekään, ellei sitten, ellei sitten niin siitä erikseen sovita. <köhö> Se on pärjännyt tuo Schaumburgen valmennuksessa oikein hyvin. Homma toimii, ja kun on palkkakautus varaa, niin kuin on, niin mikäpä ettei. Ainoa miinus, mikä, niin mä sanoin, että sopparin pituus neljä vuotta on sun mielestä ehkä ollut järkevämpi. Sitten lopulta kuitenkin maksimipituus. Siis maksimi Joo, neljä vuotta olisi ollut, ollut pittueltahan kyllä loistavaa. 35 olisi smitti sitten ollut sen sopimuksen lopussa. Nyt menee sinne 3-7. On varmaan vielä silloinkin, uskoisin, että hyvällä tasolla varmasti maali, maalivahikko yleensä ovaakin, Kyllä tässä fiiniksi aika varma, varma veto kuitenkin silti, että ei lähtenyt, lähtenyt tuota riskillä vetämään, kun siellä ei smithin sitten takana, niin siellä kyllä Joo. ei, ei kauhea hyvältä näyttää tällä hetkellä. Se on ihan totta, ja niin kuin sanottu, niin illu siihen varaan ja selkeästi tietävät, mitä saa ja luottavat siihen kaveriin ja on hyvä luottamusuuden molarivalmentajan kanssa, niin... niin siellä se sen uransa nyt on nousu saanut, niin kyllä mä, oon, kyllä mä oon lopulta puolesta. Mie kanssa puolesta, ja kannalta myöskin järkevä sopimus ei lähtenyt, tota, ei lähtenyt, vaikka huhut veivät muun mm. muassa Filadelfiaan, yllättäen, yllättäen, ei lähtenyt seuraamaan Iljan polkua, ja se oli minun mielestä järkevä ratkaisu. Sain puolesta ja Kevin Schattenkirk, joka mullakin oli no, hetkittäin ilo seurata Turussa, Hetkittäin veti vähän puolivaloilla, mutta tota, kuitenkin niin huikea pelaaja. Kaiken kaikkiaan 4 vuotta, 18 miljoona, 4 miljoonaa, 4,25 miljoonaa cap-hitti. Schattenkirkille mun mielestä aika osuva, ehkä jopa Ina-sen lappu, mikä aika harvinaista tykyään, niin loistavaa työtä Armstrongilta. Mun mielestä myös pelaaja tota, no, niin tietää, että joukkueessa on hyvä asema. Pietro Ransel on kakkosmiehenä siinä. Ei tarvitse aina väkisi hakata sitä maksiminumeroa. Mikä mun mielestä, mm. mielestä niin Letankin sopimus etenkin, että, että se oli niin oikeasti jossain kohtaa, että, että ihan oikeasti... Että, että, Onko se kahdesta miljoonasta kiinni? Niin, niin. Tässä ei ole, niin se on nuori, nuori pakki vielä, ja sitten on parhailla pelivuosina, kun tuo sopimus loppuu. Joten sitten katsotaan, mikä se taso silloin on. Niin, tuo tota, oli mun mielestä aika, siis NHL-termein NHL niin yllättävän realistinen lappu. Tämä oli, tämä oli siis tosiaan, ja niin kuin sanoitkin, niin jopa pikku alihintainen, että tämä oli... Tästä ei voi muuta kuin tykätä ja olla puolesta. Tämä oli Kyllä. Plus ja Shattenkirkin kannalta Piru, hyvä soppari. se plus, siis plus on ollut hyvä paikka. On, on, Joten ehdottomasti puolesta Haluan että se yhteistyö jatkuu ja nimenomaan niinku sopivalla lapulla. Eikä mitään no-tradeja tai tämmöisiä mm. niin Pidän tästä ja ei ole varmasti pikkurahasta puutetta. Ei varmasti. Chris Kunits, Pittsburghin, se ikuinen Sidney Raituri, Kolme vuotta, 11,55 miljoonaa, 3,85 miljoonaa, cap-hitti. Tämä on, kun katsoo sopimushistoriaa, niin, niin se oli se pakollinen pieni palkankorotus. On ollut aika maltillinen näissä palkankorotuksissa, joten ei tässä voi, ei, ei voi olla kuin puolesta. puolesta. Se, on, se on ollut Crosbylle hyvä laituri ja on, on sitä jatkossakin. On aivan varmasti. Niklas Backström, meidän oma nikkemme. Kolme vuotta, 3 vuotta, 10,25 miljoonaa, 3,416667 CAP HIT. M on modified no trade clause, no movement clause, eli mä en tiedä tarkalleen, mitä tuot se tarkoittaa. Että, ilmeisesti, että se ei ole niin ykselitteisen kieltävä, että siinä on jotain reunaehtoja, mitä ei CAP vielä tiennyt. Joo. Mut sanotaan näin, että loistavaa. Päätöksyä mä ois voinut rahastaa, mutta otti nimenomaan sen realistisemman palkan ja tutun duuni. Mm -hmm. Tämä toimii mun mielestä oikein logiikalle, että ikääntyvällä pelaajalla ei enää makseta mitään hirveitä palkankorotuksia. Nyt se vastaa sitä, että tämä hetkistä todellista arvoa enemmän. Ja kuitenkin, jos Harding pystyy MS-tautiaan pitämään kontrollia, se tarkoittaa, että ne jakaa vastuut entistä enemmän. Joten, joten, tota, no niin, mä, mä tykkäsin tästä. Tämä on, on hienoa, että niinku ikääntyvä pelaaja niin tajuaa sen tilanteen kuitenkin. Ja sillä oli iso lappu aikaisemmin. Niin, niin, <köhön> Olisi varmasti näillä markkinoilla niin ois voinut saada, saada kutakuinkin sama, mitä sai viime kaudesta, mutta mm -hmm. otti mieluummin sen paikan, missä on saanut olla ja mihin ne ei luotetaan, ja anto ja antoi niin Minnesotalle, kun tietää, että se palkkakatotilanne siellä on hankala, niin antoi heille mahdollisuuden kuitenkin tehdä muita moveja, niin tämä oli hieno yhteistyötä seura ja pelaajan välillä. Ehdottomasti. Tämä oli hieno sopimus. Olen kanssa puolesta. Ja minne sota, minne sota ja Backstrom kumpikin tietävät tasan tarkkaan, että mitä saavat. Ja just nämä, niin sanoit, että pikkusen alemmalla, alemmalla hinnalla siinä tietää markkina-arvonsa. Taas realistinen sopimus, kyllä. Joo. Tai mikä se, niin kuin... siis y... me puhutaan ylihinnasta, mutta tota, mun mielestä pelaajista maksetaan ylihintaa, kun mikä se on, ainakin mun silmissä on. Että mun mielestä... 20 maalin pelaajille maksetaan liikaa palkkaa hyvin monessa tapauksessa esimerkiksi ja monille, moni maalin saa liian suuren sopimuksen. Mm -hmm. Ihan vain sen takia, koska edelleen ne jätkät on miljonäärejä, ei se voi parista miljoonasta olla kiinni. Plus se, että tuota, no, ne tietää, että he ei ole ensimmäisenä pölkyllä jos jotain menee pieleen, jos se numero on niin hallit hallittavissa, mm -hmm. niin, niin se on myös... Niin kuin, se on ihan, ihan, ihan fiksua mun mielestä myös. Kyllä. Sitten Mark Stride, joka treidattiin tuossa noin Islanderista Philadelphiaan. Neljä vuotta, 21 miljoona, 4 miljoonaa, 4,25 miljoonaa, cap-hitti. On sen ikäinen, että siinä ja siinä, että onko se ylihintainen. Kyllä mä sanoisin, että se on hiukan ylihintainen. teho on tultava, se on selvä, mutta että neljävuotis, vuotinen soppari. Tossa vai on aika riskialtis Mitä sä olet mieltä? Niin, ja 5,25 miljoonaahan se on. Anteeksi, nyt laskinpä, joo, katso se on yöllä, yöllä tätä kirjoittelin, 5,25 totta, nimenomaan, joo. eli sehän kuulostaa vielä Joo, siis tosi, tosi iso raha, neljä vuotta, tuossa vaiheessa 35-vuotias on kyseessä, kyllä tässä oli taas, tämä oli hyvin tämmöinen Philadelphia Flyers-tyyppinen sopimus, kyllä ei voi, ei voi muuta sanoa. Kertoo, kertoo siitä paniikista, mikä siellä on, että pitäisi jotain, niin, niin kuin oli tai kuinka ehkä parhaita pakkeja, mitä yksinkertaisesti on tarjolla, niin, niin sikäli niin. Niin kun mä ymmärrän, että mistä tämä juontaa juurensa, mutta kyllä mä olen vastaan. Oh, siis kyllä tämä... Ei siinä varmasti, varmasti on hyvää hyökkäys, hyökkäyspää mielessä. Ka kauhea pakkasukka Islandersissa. Entä nyt, kun käytännössä... En tiedä, Flyers taisi olla olla kuitenkin Islandersinkin verrattain niin vielä semmoinen tuulisempi paikka puolustalle. Että siellä pitää straitillakin käytännössä olla kyllä vahti siellä, joka katsoo pikkusen kaverin perhään tuossa. Ja on tuo kyllä neljä... Ei, ei. Kyllä se Philadelphiaan puolustus on ollut siis niin kuin perä, Peräpää on... Siis hyökkäyspää näyttää aika hyvältä, mm. mutta perspää, niin on kyllä ollut aikamoisessa niin pyörityksessä ja hurrikaanisilmässä sen jälkeen, kun Brongerille kävi mitä kävi. Niin. But, tota, sitä se, se suurus huutaa, ja niin koko Philadelphia voidaan pidättä hengitystä, pystyisikö se vielä kuitenkin, jos jollain Ilveellä pelaamaan. Mm. But, tota, on niin. En mä näe Mark Streitia ainakaan tämän arvoisena ratkaisuna siihen, en missään tapauksessa. Ei, eikä tuon, tuon sopimus, niin ei. Tämä, tämä, ei ollut, tämä ei ollut hyvä. Sitten on vielä, että Bayeotte ja voi vielä tulla ja varmasti tuleekin. Tuossa noin niin. Niin, oliko se torstainaksi viimeinen päivä, kun pitää ulostot hoitaa? Joo. En, ennen kuitenkin siirtoikkuna aukeaa. Niin, Pajotti mun mielestä tulee, niin mun top kolme pölykyllä oli ja ton ihan selkeästi. Vancouverin kiitpalard, siitä on puhuttu paljon. Ne ostaa sen pihalle, koska Vancouver on niin kusassa sen palkkakaton kanssa. Kyllä. Seuraavana jonos on, olisi Danny Heatli, mutta kun se on loukkaantunut, niin sitä ei voi ostaa ulos. Tom Gilbert, on pakki, joka oli hutihankinta neljä miljoonaa. Se on vaan pakko saada kiertoon yksinkertaisesti. Uskon, että siitä lähtee. Ja sitten, mä en ihan terveystilanteesta ole varma. Mun käsittääkseni Martin Haflaton on kykyinen, joten San Jose varmaan napanee hänet pois. sarksen palkkakatto on tilaisen 5 miljoonaa. Joo, tässä Kunnia mainintona heitän, että, sitten, että kun menin heittämään on kolmen listaa, tai myöhemmin, niin niitä mm. niin, on enemmänkin kyselystä. Mutta nämä on ole niin akuutteja, koska heillä on palkkakatos tilaa aika hyvin, niin, mutta että ihmettelisin, jos ei käyttäisi tätä tilaisuutta hyväkseen, että Edmonton ei jostain sitä Sean Horkoffia ulos, ja etteikö Florida ostaisi Jovanovskia vielä pihalle. Aivan totta. sitähän on nyt Edmontonilla ollut. McTavish on kyllä Horkoffista, ja... Ymmärtääkseni vielä ales hemskistä luopumassa, joka kyllä on ihan järkevät, järkevät liikeet heidän kannalta ehdottomasti. Mutta täytyy sanoa, minun lista, kolmen miehen lista, niin se oli täsmälleen samanlainen kuin sulla. Paitsi tuo Heatli, niin en tosiaan muistanut sitä, että hän on loukkaantunut, niin en muistanut siihen. Mutta Gilbert kyllä sen jälkeen niin on kyllä aika saletti, että samat, miehet, samat miehet myös. Kyllä oli, oli helppo katsoa ja Joo. sitten se makuasi heittää Ryan Malonin tamba kanssa vielä. Joo. Todella huono kausi viime vuonna ja kuitenkin sitä rasittaa sitä, 4, onko se neljä miljoonaa vai päällekin neljä puoli. Joo, en tosi paljon. Mutta kuitenkin, niin, kyllä tapahtuu ja sitten selkeästi niin New Jersey on keskustellut, että, että nyt kun Schneider hankittiin, Joon Hetberin viimeinen vuosi, olisiko 1,2 vai 1,5 miljoonaa ostetaan taas pihalle. Mm. En pidä sitä huonon ratkaisuna, koska niilläkin on, olisiko ollut piirron 10 miljoonaa, niin kuin Dainius-Supruksen julkistettiin. Suprusta nyt ei mainitu tuohon, koska hänen nyt ei enää otettiin näitä niin härkiä tähän näin. <lacht> ei sitä niin jokainen jatkosofimuksista puhu. Ei, ei, ei, tyhvä. Mutta tota, sitten tämä oikeastaan tämä Meat and Potatoes tähän jaksoon. Eli minä suuressa niin varmasti jonkun mielestä niin rankkasin, ainakin jos ei välttämättä parhaat, niin mielenkiintoisimmat. Nimet, eli top 6 joka pelipaikalta, että saadaan kiva 30 pelaajaa tähän näin, eli yksi per jokainen joukkue käytännössä, joskaan ihan, ja kaikki joukkuehenneet jatkin sijoittanut, että siellä on kovin nimi jäi joltain pelipaikalta ulkopuolelle, mutta et kun, kun katsoo jotain näitä nimiä varsinkin vasempien laitahyökkäijien kohdalla ja tota, no, niin puolustajien kohdalla, niin ne markkinat on etenkin todella, todella, todella, todella kuivat. Mm, totta. Mielenkiintoisimmat on varmaan just molari-osastolla. Molari ehkä eniten nime, nimiensä takia ei niinkään välttämättä sen, että onko ne enää niin huippuluokan talentteja. Ja sitten tuolla oikeanlaita hyökkäjätontilla mun mielestä myös hyvää. Ja sentteri myös sitten, niin tästä. Mutta tuota, <köhö> mennään tuosta niin pelaajakerrallaan. Aloitetaan maalivahdesta ja tavoitteena me on siis veikata perustellen, että miksi mik, mik, minne seuraa tämä kukin kaveri päätyy ja noin suunnilleen sopimuksen mittaa ja miljooniakin olen heitellyt ainakin itse tuonne, mm. mitä ne voisi olla. Ykkös maalivahde, tai maalivahdesta ykköseksi rankkasin Ray Emeryn sen takia, että oli kuitenkin hyvä tandemmolari Sikakossa Cory Crawfordin kanssa ja olisi voinut hyvin olla jopa maalivatti jos olisi, se olisi se oli oikeastaan aika makuasia päätös, kumman ne heittää maaliin sit playoffeissa. Mm niin Emerillä uskoisin, että olisi ottajia, mutta niin min... aloitetaan susta, kun ei. Minne saat Ray Emery? Minä tuota Ray Emery varmasti sais tuota aika isoakin, isoakin lappua tuolla kauella, minkä nyt pelaasi. En itse en alkanut miljoonia enkä näitä sopimuksen kestoja sillä lailla veikkaamaan, mutta itse tuota... No sä voit tyrmätä mun ehdotukset sitten jos niikseen. Noniin niin, se on hyvä homma sitten. Mutta Ray Emery, niin mie, veihän vähän mielenkiintoisempaan joukkueeseen, semmoisen kuin Columbus Blue Jackets ja Ray Emery. Perustelut siinä. Totta kai Bobrovski vastasainattu selvä ykkösmaalivat ja vesinatroffin mies. Ja Emery, en tiedä haluaako sitten ihan ykkösmaalivahin paikkaa, mutta voisi minun mielestä lähteä haastamaan Bobrowskia hyvin tuolla vähän sparraamaan häntä myös etiäppäin, koska siinä on paha paikka Bob Roskilla, jos siellä joku Michael Laketon-tyyppinen on kakkos maalivahtina niin nyt viime kauella niin Poproskilla voi hyvin nopeasti se mieli, mieli hyvällä iskeä minun mielestä ja vähän alkaa se tuurittautumaan siihen, että hän tässä nyt ykkösvahti, ihan mikä tahansa tilanne sitten onkaan Mulla on itse vähän samanlainen logiikka Mut tota noin, niin mä ajattelin itse tätä pelaajia itsensä kannalta, että menis paikkaan, missä olisi paremmat saumat ainakin nykyhetkessä haastaa peliajasta. Mm -hmm. niin vaikka siellä onkin kakkosmaalivahti jo valmiina, niin mä heitän hänet Florida Panthersiin ihan sen takia, koska nimenomaan on ollut hyvä tandemmolaari. Ei varmaan ykkönen, mutta taku varmaan kakkonen mm -hmm. että jotakuinkin tasaveroinen kilpakumppani. Se on selvää, että se Markström on se seuran tulevaisuus, mutta Emeril on paikatattuus, pieni palkankorotus ja... Sellaiset 30. Ja ensi kaudella ehkä jopa 50 peli, Markström ei nyt just pitkään kauteen. Mm -hmm. Siellä on sopimuksen alla Scott Clemensen, mutta Sill ei, ei tee yhtään mitään. Ihan oikeasti ei tee yhtään mitään. Mm -hmm. Se ja Theodor oli huono maalivatti kaksi kuin viime vuonna. Kyllä. Joten kautta pihalle tai vaikka ulosostu, ja ketään muita parempia kandidaatteja siihen oo. Kolme vuotta, 6 miljoonaa, kahden miljoonaa cap hitillä saisi painaa siellä ja olla, haastaa sparata nuorta Markströmiä siinä ja nimenomaan toista tasapanninen maalivahti kaksikko. Uskon, että Florida voisi olla halukas tekemään tämmöisen muutoksen, koska on tuommoinen kaveri tarjolla, joka olisi sopiva siihen nimenomaan ja Markströmin kanssa sitten kiritellä siinä. Ja rauassa se on ainakin niin takuvarmimmaalivahttityötä. Olisi vähän niinku, ei nyt voi sanoa ylireagointi, mutta niin kuitenkin isompi reagointi siihen maalivahtiongelmaan. Aivan totta. Tuossa kyllä Florida Panthersä tosiaan niin sais saisi sais tosi hyvän mahdollisuuden siinä myös näyttää ja ottaa vähän isompaakin vastuuta, jos tarvittaa. Ainakin hetkellisesti. Ainakin hetkellisesti. Mutta vähintäänkin niin semmoinen antaa sen Markströmin niin kypsy rauhassa siinä, niin se pystyy semmoisen 30 pelin taakasitottamaan ihan kirkkaasti. Kyllä. Niin tota, ja Panter, on varaa myös sen takia. Niin miksei panostaisi sit siihen molaripeliin myös enemmänkin. Sitten kakkosena listallamme on Islandersista lähtevä Jevgeni Nabokov. Minne saat Nabyä sijoittamassa? Näbi. Jevgeni Nabokov. Paljon on keskustelua ollut, että Philadelphia on ollut kiinnostunut. Toivon mukaan ei, ainakin te et toivon näin. Mutta tuota, olisi viemässä tämmöiseen joukkueeseen kuin Winnipeg Jets. Ja Perustelut sille, miksi juuri Winnipeg. Winnipegissähän on Andre Pavelets. Löytyy sieltä, viime kausi meni aika lailla vihkoon Paveletsiltä, joka on aika tämmönen, tämmönen flow maalivahti, että silloin kun kulkee hyvänä päivänä, sitten kulkee, kulkee monesti tämmössä putkissa menee Paveletsillä tuo pelifiilis. Ja sillä varsinaista kakkosmolaaria sillä ei ole. Niin minun mielestä Nabokovissa oli tämmönen. Hällä taas hyvää kausi takana Islandersin peräisimessä. Olisi hyvä ja Paveletsille, ja siinä olisi tasa, tasa, tasapäinen maalivahtikaksikko minun mielestä. Pikkuisen nuorempi Jannu, ja sitten tämmöinen kunnon konkari siinä. Hmm, joo, ymmärrän logiikan, tuossa kun mä pääsen kohta heittämään winnipeg jotakin, niin varmasti no sitten puhutaan siitä enemmän. Mutta tano, niin, mun ehdotukseni on Calgary Flames. Mm -hmm. Joka Kiprusovin jälkeen tarvitsee ykkösmaalivahdin, jota Kari Rämöretto Berrata, Joni Ortia ja kaikki kunnia heille ei mun mielestä ole. Ää, se on Nabokov sen takia Kälkärin, että se on riittävä tuommoisen jäljenrakennusjoukkojen maalille, koska se ei pärjää playoffeissa. Ne tarvitsee hyvän runkosarjan maalivahdin ja nimenomaan selkeä ykkösmaalivahdin. Parempaa ei ole oikein näköpiirissä, tai ainakaan so sopiv heille sopivaa. Niin, tota, Tämä on hyvä siirtymä- ja maalivahti, joka pystyy parhaimmillaan torjumaan myös pisteitä. Joten jos tota, no, niin mielestäni Kälkärin sille uudistuvalle rungolla, niin kuitenkin se ihan hyvä peruskivialka. Ja kun ne ei tarvitse välttämättä voittaa mestaruutta, niin, niin sen takia just Philadelphia, niin mielestäni niiden tarvitsee myös katsoa ihan muualle. Mutta Napokovin. Niin, mm. Napokovi on näistä vapaana olevista niin kuin yksi kolmesta selkeästä ykkösmaalivahtimaadista ma niin profiililtaan, mitä, mitä me tähän listattiin. Niin sen takia heittäisin Kälkärin ja lyhyellä sopparilla odottamaan, miten on muuttusa kasvaa, niin kaksi vuotta ja 3,5 miljoonaa vuodessa, eli seitsemän yhteensä, on mun heittoni. Joo. Katsotaan, että nämä, nämä on ihan vaan semmoisia, mikä, mikä voisi olla mun realistisia, mikä tarkoittaa, että lisäkään niihin puolitoista miljoonaa, niin se on todennäköisesti Ni <tototunut. totunut> <totunut> Nimenomaan. Sitten San Joseissa Antti Niemen taakse pahasti jäänyt lahjakas saksalainen Thomas Grice joka ei onnistunut NRS vielä lyömään itse läpi. minne saa tiemässä? Graissilla on tota, siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne, että varmasti haluaa enemmän sitä peliaikaa saada. Kyllä Niemen kyllä niemenjalkoja pahasti tuossa viime kaudella. Ja mikä voisi sitten olla semmoinen osoite, missä hän voisi sitten, vois sitten jopa saahakin vähän enemmän peliaikaa. Niitä on aika harvassa. Tuota NHL-listoja NHL kattelee sieltä, mutta minä veikkaisin ihan mielenkiinnolla tämmöistä, kun Carolina Hurricanes ja Thomas Kreissi, koska tietenkin Cam Ward, selvä ykkösmaalivahti Carolinassa, on hyvin loukkaantumisherkkä kuitenkin. Viime kausikin meni, siinähän Carolina oli aivan purjeessa, kun Ward loukkaantui pitkäksi aikaa. Eihän hän muistaakseni palaan myös loppukaueksi tolppien väliin, vaan oli Dan Ellis Justin Peters, miehet, jotka otti sitten torjunta vastuuta siinä. Niin, niin, Alice on nyt vapaana agenttina onkin. Ja minä uskon, että Karolain asaisi tästä crisis kaverin, että vaikka se Ward loukkaantuisi, niin siinä olisi crisis kuitenkin potentiaalia kantamaan sitä joukkuetta sitten ainakin, ainakin lyhyemmän periodin sitten. Ja olemaan hyvää kakkosmaali ikään Wardille sitten. Sait melkein mut myytyä jopa ton ajatuksen kannanen, mutta mut tota, on no niin mulla täällä lukee mun papereissa, että Winnipeg Jets nimenomaan tässä kohtaa, koska ihan sen takia, koska Kreis varmasti ittekin haluaa paikkaan, missä on paikka päästä pelaamaan. Mm -hmm. Teoriassa se Fordin takana on mahdollista, mutta et ei se voisi lähteä loukkaantumista rukoilemaan. Mm -hmm. Joten mä ei sen takia, että se Paveli, että ei ole niin taku varma ykkönen, etteikö se kaipaisi kiritys, niin Kreis sillä olisi hyvä haastamisen paikka tossa ja Jetsilläkin olisi vankempi ainakin. Pa paikat niin vankemmalle Maalivahti 2 kolle. voisi olla tarjolla ja 2 vuotta ja kolme miljoonaa. Voisi olla hyvä hyvä diili semmonen että nyt tappelettää sitä peliästi Katotaan kumpi on meidän ykkösevoneet, että Grice halu uskon, että haluaisi paikkaa, missä on rehellinen mahdollisuus. Niin, jos tuolla on rehellisempi. On ainaskin. On tuossa vähän tommonen samaantyyppinen tilanne kuin Toronto nyt loi itsellensä tällä Jonathan Bernier. Kaupala, kyllä, ja siis mä ihmettelen, että tämmösiä niinku tandem ei ole vähenevissä määrin, koska mm. mun mielestä se on, se on fiksua. On, on Varsinkin jos on sopuhintaa semmoisen rakennettua, niin siihen ehkä tässä vähän tähdätäänkin. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Mutta tota, sitten Mr. Spaceman, Man, Mr. Universe, Ilja Briskalov, joka on ei kenkään. Minne sä olet universia siirtämässä? Mä syödän Ilja Britskalovin New York Islandersi. Siinä on Islandersille maalivahti. Ei, ei tuhlata aikaa sen enempää. Mulla on täysin sama, mutta mm. kerro sä edes, miksi. Islandersi Kevin Paulin on tällä hetkellä se hea maalivahtinsa. Kakkosmaalivahti on, taitaa olla joku kaveri, joka on nhl on nähnytkään sillä lailla läheltä. AHL Jyriä sillä tällä hetkellä. Tosi kipeä tarve on maalivahille Islandersille ja suoranainen hätä saa nyt, nyt hyvää. Jopa ykkösmaalivahti sinne, ja Brytskalovista Islandersen kyllä saapii. Ei missään nimessä mainettansa parempi maalivahti, Ilja on hyvin mielenkiintoinen persoona, ja ei vain Filadelfiaan tuota, ei sopinut, se ei silloin sinne sovi, mutta Islandersin minun mielestäni niin kannattaa ottaa tässä kiinni Iljasta. Joo, ja ihan sen takia, koska mä veikkaan, että ei ihan kauheasti ole ottajia, ja Islanders on nimenomaan se joukkue, mikä on rakentanut joukkueen näistä misfiteistä, mikä ei kelpaa kellekään. <nys> niin. Se on nuori joukkue, siellä on paljon vastuut ja paljon vähemmän huomiota kuin Philadelphias. Sitten siellä on myös GM, joilla itsellä maalivahtina riittänee ymmärrystä maalivahdille tässä kohtaa, eli saisi toon mukaan hyvä, niin enemmän tukea sieltä. Mitä sai Filadelfiasta. Saa hyvän lapunkin, mutta epäonnistumista ei tarvitse pelätä samaa tavalla kuin Filadelfiasta. Mä uskon, että tekevät viisaamman sopimuksen, eli vähän hieman lyhyemmän ja vähän järkevämmän. Joten mä tämmöistä pyörittelin kolme vuotta ja 12 miljoonaa, eli 4 miljoonaa per kausi. Mm. Mä luulen, että se ei ihan rahasto kiinni välttämättä. Ja voi varmaan saada enemmänkin Islandersilta, koska ne tarvitsee ykkösmulla niin kipeesti, mutta tota no, niin ehkä itsekin tajuaa, että nyt ei välttämättä kannata takosta maksimiin. Joo, aivan varmasti tajuaa. Ja... Jos halutaanko maksimiin, niin silloin on odottamassa. Mutta nyt jos haluaa näyttää, että on anha maalivahti, niin Islanders on hyvä paikka mennä nyt. Se on mainetta on parempi seura, mm. mun mielestä myös, joka tulee olemaan lähivuosina nousussa, ja sitten varsinkin kun pääsee sinne Brooklynin halliin, niin. Mikä ettei. Puitteet on ihan eri luokkaa, niin hyvä haaste, hyvä paikka nostaa itsensä taas on, sen teki napokov, joten miksi se seurasi sitä esimerkkiä? Aivan totta, aivan totta. Listan on itse asiassa kolmas venäläismaalivahti. Anton Hudobin Bostonista on lähtö Kuopissa Raskin taakse, ei halunnut jäädä. Minne sä olet Hudobinia laittamassa? Kudobinia. mien oikein kudobinille ole itse en oikein paikkaa sitten löytänyt, koska on kuitenkin kyssässä kaveri, joka ei ole hirveä, hirveästi sitä nr-kokemusta ole. Hyvin pelasi Bostonissa ne muutamat pelit, mitkä, mitkä pääsi pelaamaan, niin Mie häätyy sanoa, että itse en tiimiä keksinyt herra. Mulla oli myös vähän hankaluuksia, mutta mä laitoin sen, että Edmonton Oilersia sen takia, koska ne tarvitsevat kuitenkin Dubnikille sinne, sinne parin. Tämä ei välttämättä ole sen kaveri, mitä Oilers etsii, mutta totano, niin Dubnikille hyvä haasta ja, ja hyvä paikka kasvaa. Mä uskon sen takia, uskon, että, mä uskon, että Oilers häviää kilpailun noista parista muusta kaverista, ketä on. Joo. Niin hudopini. Hudobin voi, voi olla se, mihin ne joutuu tyytymään, mutta se ei välttämättä ole huono asia. Kaksi vuotta 2,5 miljoonaa maltillinen paikka taistella siitä. Niin, niin. Kyllä se jotenkin, niin kun, pidin sitä mielenkiintoisempana vaihtoehtona, mitä, mitä oli tarjolla, mutta et, kyllä mä uskon, että se jonnekin päätyy. Tosin sanottakoon tässä, että en pitäisi mennä vaikka jatkaisi Bostonissa, koska tajuaa, että markkinat ei ehkä ole hänen puolellaan. Niin, se olisi varmasti... Hän on vaan järkevä ratkaisukin Bostonissa. Et no, se jää täs, No, tässä on pari päivää vielä aikaa, näköistä voi tapahtua. Et, Joo, tota, vain. Odotan mielenkiinnolla, että moni asia asioita tehtiin vanhentumaan ennen kuin me ehdimme tätä julkaisemaan. Kyllä, kyllä. Niin kuin se Malkin homman kanssa kävi. Kyllä. Nimenomaan. Se meni hienosti. Mulla oli kauheat rakennelmat ja sitten se on kymmenen vuoden sopimus, kun <laughs> No, ei se ollut 10 miljoonaa kaudessa, mutta 8 vuotta. <laughs> Kuitenkin. Kuitenkin. <laughs> <Vähän ahisti. laughs> <laughs> Maalivahdesta kuunentena on viime kaudella kotisoffallaan taskobiljardia pelannut Tim Thomas, joka hakee paluuta. Minne sä olet timppaa laittamassa? Alun perin, jos puhutaan vielä re emeeri, niin mä toivoin, että emeeri tekisi paluun Philadelphia-paitaan. Se olisi Masonin kanssa nimittäin ollut hyvää. Tosi hyvää tandemi myöskin. Mutta nytkö me kuulin tästä, että Tim Thomas on tulossa NHL kotisoffalta. Vanha mies, ei ole tuota vuoteen pelaannut, maine on kuitenkin eri, äärimmäisen hyvä, niin minä Tim Thomasille kuin yhden ainoan mahdollisen osoitteen, ja se on Philadelphia Flyersin paito. Tämä <laughs> suorastaan haisi Philadelphia. Tämä, niin. tämä on Philadelphia, ei, ei voi olla muuta vaihtoehtoa. <laughs> siis, totta kai se perustelu on mielestäni aika selvä, että Philadelphia ykkösmallariin vailla ja Nabokovia ei halua, koska se ei, ole, se ei voita. Niin tässä on voittaja, okei se ei ole pelannut kauteen, mutta se on aina vastannut haasteeseen, kun se tilanne on tullut, se on aina vastannut siihen, joten todennäköisesti kuitenkin tämä tä hyvääkin vaan lyhyttä lappua, joten ei ole kauhean riski, ja sitten kun ne, varmasti Holmgrenikin miettii mielestä, että no ei se nyt enää huonommin voi mennä kuin Mr. <tos> niin nimenomaan. Itse pikkusen silti harmittaa vähän Steve Masoninkin puolesta, että Thomas nyt menneet, niin toivoisi, että Masonillekin kuitenkin annettaisi ihan sitä no, näytön. No, puolesta. kun Masonilla on annettu mutta kun se on, se on parannettu Robert, Ro versio Robert Eshestä, eli pelaa hyvin ja sitten seurana päivänä menee puolesta kentästä. Niin. Kun se, Va niin kun siis, mä kuulin mielenkiintoisen jutun, öö, tossa noin Marek vs. Wishinski podcastissa oli, oliko se... Mä musta, mikä se maalipahtilehden nimi, myös In Goal Magazinein toimittaja oli vieraana, ja se puhui Masonista pitkään. Sanoi, että on semmoinen mielenkiintoinen piirre, että et kun ne katsoo coachin kanssa nauhalta, että mitä meni pieleen, niin se tavallaan sisäistää, se osaa kertoa, mitä se teki väärin, mutta se ei osaa oppia sitä. Joo, Joten se, se perustuu siihen se, siihen se, tota noin, se tason heittely. Joten jo. mä en vaan, ja mitä itsekin on kattonut, niin siis, siitä tulee vaan mielen Robert Desch jos joku sen muistaa henkimaailta maalivahtia. Oli, oli nimenomaan epätasainen. Mm. Niin tota, kyllä Philadelphia on nimenomaan, kuten Strideen kohdalla puhuttiin, niin se on aika epätoivoinen. Mm. Tällä hetkellä kyllä. Joten tota, niin, et, et, et, yksi vuosi, neljä miljoonaa. Koska markkinat on juuri niin, että siellä on, siellä on kaksi ykkösmaalivahtia käytännössä Briscollovin lisäksi tarjolla. Vapailta. niin tota, niillä on just se 4 miljoonaa vähän reilu On niin, joo. Ja varmaan tulee vielä pikkuisen lisääkin, kun Braden Coburn on todennäköisesti lähössä. Ilmeisesti Edmontonin kanssa jo varaus tilaisuudessakin Holmgreni kävi tästä. Philadelphi ei tarvitsisi peruspakkia ja hyökkäi, 20 hyökkäjä sinne. Niin mm. siellä, tota, niin, me ehkä se Pääjärvi liikkuu nyt sitten. Itse pitää sitä aika mahdollisena, että Pääjärvi liikahtaa. Mutta... Kuitenkin, nyt meni aiheen vierestä taas, niin jatketaan. No niin, kuitenkin, niin tuo toi Tim Thomas, niin... Se on niin kun, Se on high risk, high reward. Mm. Tai tavallaan, tavallaan niin aika low risk. Sitten lopulta kuitenkin se on vaan kausi. Ja minun mielestä, pakko sanoa, niin Thomas on minun mielestä semmoinen hyvin flyers. Flyersin näköinen maalivahti. Flyersi pelaa hyvin hyökkäisvoittoista peliä riskirajoilla. ihan Tomasikin me... maalivahti napellaan. Niin, niin, ja me mene sinne sen niin niitä kyllä tuntee. No varmasti. aivan varmasti. Siis se oli just... tämä, tämä niin, niin kuin sanoit, niin tämä haisee, haisee, haisee kyllä ihan pahasti Flyersilta. Joo, jos siis se... Mä en, mä en Tomaselle, kun etin mä en nähnyt, se oli niinku... Tämä oli sen niistä molareista, kun mä näet olla että minne, minne näet laittaisin. Niin tämä oli niinku, joo, ja... ei, ei kahta kysymystäkään. Tämä on selvä peli. Kyllä. Mennään puolustusosastolle. <köhö> Nimet ei päätä huimaa, mutta tota no niin, ykkösenä on listalla rankattu syystä tai toisesta, en tiedä ittekään miksi, mutta kuitenkin, nämä nyt on vähän misäjärjestyksiä tonne. mutta kuitenkin niitä Winnipegistä lähettä kuopissa Ron Heinzi. minne sä oot Heinziä siirtämässä? Ron Haynesi, tämä on kova pakka blokkaa, on, on kyllä varmasti NHLn kärkitasoa siinä, on, on perusvarma puolustaja, ja mikä joukkue perusvarmaa puolustajaa, nimenomaan omassa päässä perusvarmaa puolustajaa tarvitsee niin vien Ron Haynesin Florida Panthersiin. Selvä. Mä itse asiassa laitan hänet New York Highlandersiin. Mä uskon, että Floridalla nimenomaan on eniten halui. Hainseyin suhteen, mm. mutta Ilesilla on enemmän löysää rahaa ja kovempi tarve sitten kuitenkin puolustuksen suhteen, niin se, maksaa, se ylimaksaa sen verran, että se saa heinsin joten 5 vuotta ja 30 miljoonaa. Okei. Okay. Mun on veikkaus, eli tämä tulee olemaan ylihintaisin pakki, mutta niin jos vaan pysyy ehjänä, niin on ehkä just sitä, mitä Islanders kaipaa. Varmasti. Kakkosen listalla Bostonista lähtöpassit saava Andrew Ference. No. Joo. Stanley Cup voittaa, minne sä hänet laittasit? Ei tuore Stanley Cup voittaa, vaan mikä, pari vuotta sitten? Pari vuotta sitten. No, Andrew Ferensen nyt tietenkin joutui Bostonissa, on vähän tähän palkkakaton uhriksi sillä lailla, että ei nykyisen joukkueeseen tai palkkakaton alle sitten mahuu, niin viemään Andrew Ferenc ja joukkueeseen, joka tarvitsee taas tämmöistä perusvarmaa. Tämä on hyvin tämmöinen aika toistuva, toistuva lausaus, tämä perusvarma puolustaja. Puolustavampi puolustaja, joka on oma, omassa päässä hyvinkin varma, varma puolustaja kuitenkin. Mielä hän viemään häntä takaisin tuttuihin maisemiin, eli Galgary Flamesiin. Mies oli silloin parhaimpina aikoina, kun Flamessi vielä Stanley Cupistakin taisteli, niin oli Flamesin joukkoissa kul, yksi ja kulmapalasia siellä puolustuksessa. Lähiin häntä viemään takaisin tähän jälleenrakennusprosessiin nyt. Mä heitän hänet sinne joukkueeseen, mikä jää mun mielestä ilman Ron Hainsiitä, eli Florida Panthersiin. Mä uskon, että he ottaa tämän kakkosvaihtoista pois Kuleksimasta. Isompi rooli ja isomman palkan perässä. Florida on siis Ferensen muuttokuorma suuntaa kolme vuotta ja 12 miljoonaa taalaa, eli 4 miljoonaa kaudessa. On mun veikkaus, se on kova hinta, mutta taas, hmm. että jos ne jää Hainseyissä kakkoseksi, niin joku sinne pitää saada. Niin, no, minun mielestä nämä... Sanothanko just Ferenc Haines ja Rob Scuderi on kyllä tämmöisiä kavereita, että voidaan kaikkien kohdalla puhua Islanders, Florida justiinsa näistä näistä Galgarikin yhtenä tämmöisena vaihtoehtona että nämä miehet voi kyllä mennä sikin sokiin sinne, sinne kyllä. Kyllä, otetaan vähän kiekolista tähän väliin, eli äh, Lula Marillo sanoo kyllä tuossa draftitilaisuuden jälkeen, että on aikoo keskustella vielä Cidlitski, Marek Czidlitskin agentin kanssa, että joskus hän lähtisi tai jäisi siis New Jerseyin mutta sillä olettamuksella, että Czidlitski on perjantaina vapaalla papereilla, niin minne saat häntä laittamassa? Mie olin jättämässä Marek Czidlitskiä New Jersey, Mie uskon, että Czidlitski saapii New Jerseyin kanssa ja Lamorello varmasti haluaa haluaa hänen kanssa tehdä sopimuksen koska Czidlitski pelasi hyvin New Jerseyissä ja on juurikin se, siitä lähtee iso palanen pois, jos Marek lähtee sieltä pois. Tätä uskon, että säilyy edelleen, jersey paidassa. Mä uskon, että rotat, rotat jättää pikkuhiljaa uppoavaa Lamorellon paattia. Ihan sen takia, koska katsotaan, niin Lämörella ei varmasti oo jo maksaa sitä, mitä mä uskon, että ottava Senators on valmis maksamaan. Senators menetti Goncharin ja saa tästä niin pari vuotta nuoremman ja Raitin puolen kaverin, jolla on vähintäänkin samoja avuja. Ja se on nuor, tosi nuori joukkue, joten kokemus sinne takalinjoelle, kakkosylivoimaa, hyvä raitin laukaus. Ja kun heillä on millä mällätä, niin mm -hmm. mällätköön. Sitten vähän yli hintaa, mutta 2 vuotta ja kymmenen miljoonaa ja ottava sen kutsuu. Joo, ei kyllä huono, huono osoite ollenkaan. Kyllä, sitten se on mainitsemas Rob Scuderia on neljäntenä Kingsissä pytyn voittanut ja myös hetkinen Pittsburghissa, kun voitti pytyn. Joo. Tai joo, voitti Pittsburghissä myös. Eli voittamisen, voittamisen kulttuuria. Kyllä, nimenomaan puolustuspää, minne hmm. Mille olit häntä laittamassa? New Islanders. Siellä on tarvetta. No, niin, no, tavallaan tuon niin. olisi voinut lukea jo etukäteet. Kyllä, Tuo, tuon olisi kyllä voinut lukea etukäteet. Sinne hmm. olen häntä viemässä. No tuossa draft puhuttiin, että mä en muista, heiti kiusasinko mä tällä jo, että... että, että no, niin, Buffalo Sabersissa ei välttämättä ole ihan niin helppo tie päästä sinne, koska mä uskon, että nyt kun niillä on vähän varaa, niin puolustusvuosi, joten tämmöinen kaveri on soivamies tilkitsemään sitä sinne lisäksi, ennen kuin nuoret on valmiita ottamaan sen ruudun, joten skuderi Buffalo Sabresiin 4 vuotta ja 18 miljoonaa heitin tikkiä, eli tommonen 4,5 miljoonaa per kausi, niin, niin se on semmoinen hyvä ankkuri. Kyllä vain, kyllä vain. Viinnetänä listalla on Karolainesta tällä tietoa lähdössä oleva Joe Korvo, kiekollinen mies raitin puolustaja, minne ole Joe Korvoa siirtämässä. Mietin, että tämä korvon ottaja niin tarvitsee tietenkin sitä kiekollista osaamista omaan pään, pään puolustaminen kuitenkin pitää olla kunnossa ja kyllähän korvo vanhana, vanhana kokemusta piisaa kyllä kaverilta. Siitä ei ole kyllä takaa ja ampuu muistaakseni raitin puolelta. Juhun, Joo. Ja semmoinen aika takuu varmaan 40 pisteen mies on ollut. Niin semmoinen joukku, joka tarvitsee puolustusosaamista sekä haluaa myös pisteitä tältä kaverilta, niin mien mie näen Edmonton Eulersin siinä. Hänen osoitteenaan. Joo. Mä sitten taas, niin mulla on tässä nyt tämmöisiä pari tämmöistä juttua, mikä menee vähän kehässä, eli liittyy toisiinsa, niin... Uh, mä uskon, että New Jersey Devils saa tästä edukkaamman vaihtanu sitliskille, joka pakkaa kamasea painuuttavaa. ottavaa. Eli paikkaa sitliskin 2 vuotta ja kuusi miljoonaa, New Jersey Devils on Joe Korvon uusi mun mielestäni. Okei. Okay. Sitten otetaan, nämä, nämä numero on vähän tämmöisiä jokerikortteja tietyllä lailla, että ei välttämättä mahtuisi sinne top kään edes, mutta on, on mielenkiintoisia nimiä sen takia, koska on joko ulos tai päähän potkittua tai mitä lie. Nyt on meidän, meidänkin varmasti tietyllä lailla puolittain vähintäänkin päähän potkimaan ainakin itse myönnän Montrealista kenkät, kenkään Thomas Caberle, mies joka on pehmeämpää kuin voi. <tus> auringon paisteessa, niin tuota yhtä uhkaava kuin jäätelöpallo niin tuota no niin <tus> ja sen kun jatka vaan roskipistä jatka ei <tus> siinä <tus> mitään minne saalet olet kaperelle siirtämässä? <tus> KHL sä uskot että käb käbille ei ole uskon, että Tomas tota, lähtee ottamaan rahaa pois vielä että nyt siellä on, siellä on sitä rahaa tarjolla. Jopa miehelle, joka on, on uskaava kuin jäätelöpallo. Joo, mutta kaiken ton vittuun on ohella, niin kyllä silti on sanottava, että se on silti hyvä kiekollinen puolustaja, joskaan ei mikään ykkösruudun mies enää. Joten mä näin tässä, tässä, on, tässä olisi, jos, hi, jos pitää hinnan realistisena, hinta on kohdallaan, niin hyvä kiekollista osaamista täydentävässä roolissa tuo hyvään joukkueeseen. Ja jos on haluja mahdollisesti olla täydentävä palanen voittavassa joukkueessa, niin mä heitän kuitenkin, että New York Rangers voisi katsoa tämän kortin edellyttäen, että se on maksimissaan 2 vuotta 4,5 miljoonaa. Joo. Ei kuulosta ollenkaan huonolta. Rangers tuon kortin voisi kyllä katsoa, että jos vielä veteraanimiehet Hamrickin jälkeen kelpaa No, siis kun, tässä myös sen takia Rangers kanssa kiinnosti, että Glenn Seiterillä on tuo paha tapa, että no, kyllä mä sen parannan. Joo, ja, niin, niin. Kato miten käy. Mutta ajattelin, että rekatoin Rangersin puolustusta ja että sinne voisi semmoista niin kuin, kiekollista peliä vähän, se voisi ehkä hieman kaivata ja nimenomaan ehkä sinne kolmosparin tienelle. Ne on kaikki nämä ylevinen pari mutta että sieltä saa semmoisen yhdistelmän, että missä sillä on kovaa ja siinä rinnalla, että sen ei tarvitse niin olla. Olla mikään röyhiä ja sen ei tarvitse olla ykkösylivoimassa, vaan se olisi nimenomaan täydentävä palanen ja jos se sopiva halpa, mm -hmm. niin näin tässä perusteluni. Okei. Okay. Mutta vasenlaitohyökkeen markkina, mennään sinne. Se on aika ohut, joten tota, laitoin siksikin, vaikkakin meni vähän ö, entisin aikoihin verrattuna vähän tehoton kausi, niin laitoin kuitenkin Ryan Clone rankingissa ykköseksi Rangersista. Mm -hmm lähdössä oleva kaveri Trade Lineilla, hankittu. Minne olet Glovun siirtämässä? pelaa pelaasi loppukauden Rangersissa ihan hyvin. Ja löysi vähän sieltä sitä paikkaansa. San ei enää oikein onnistunut. Ja minä olen näistä hyökkäistä minä pikkusen pohjustan Minä hänet sekä yhden oikean laitahyökkääjän olen viemässä ottava senaatorssiin. Koska, totta kai he sen puolustuksen kokemusta, niin kuin siirkin aikaisemmin sanoit, se on täysin totta. Mutta he myös haluavat kokoa. Sitä on, mitä Ottavalta on, Ottavalta on paljon kritisoitukin sitä, että sitä kovuutta, kokoa, tarvitaan. Tässä on voima laitaan semmoinen kyllä joka tuo kumpaakin. Ja jopa tarvittaessa niitä tehoja. Kyllä se potentiaali sitä löytyy. Joo, ottaji tulee Glowlle nimenomaan riittämään, mm. koska se on mun mielestä niin kuin ihan selkeästi ykköshevonen näistä vasemmalaita Kyllä. paikkaa pelaavista hetkistä. Mutta mä laitan hänet Nashville Predatorsiin, koska se kaipaa sitä hyökkäysvoimaa. Siellä on kuitenkin, on, on, on osannut pistää aikaisemmin Kiakon pussiin. Ja, tota, niin on jotenkin Nashville-näköinen pelaaja. Niillä on varaa panostaa ja niillä on selkeä tarve nimenomaan vasemmalle laidalle. Mm -hmm. Ja kun se sopii profiiliin, niin neljä vuotta ja 20 miljoonaa ja Ryan Claude, jona Nashville Predator. Okay. Sitten kakkosena Pitchböökistä lähdössä oleva Brendan Morrow. Minne olet kokenut tämän laittamassa? Kokeen hänet Morowin joka kaipaa, kaipaa tämmöstä, tämän, tämän tyypin kokenutta, kehäkarpaasia joukkueeseen johtajuutta nimenomaan. Niin mie näkisin, että Brendan Morrowin uusi osoite on New York Islanders. Mielenkiintoinen heitto, että mä veikkaan tässä hyökkäärintamalla hyökkää tulee ja meillä hajontaa vähän enemmän. Joo. Mä laitan hänet joukkueeseen. Tuota no niin, joka on haastaja, ja kun Moro selkeästi haluaa voittaa, niin sieltä vähän, tuota no niin, se ka, joukkue kaipaa vähän kokemusta, ja mun mielestä heillä ei oikein parempaakaan tarjolla vasemmalle laidalle, joten St. Louis Blues nappaa hänet kahden vuoden ja kahdeksan miljoonan diilillä mm. täydentämään sitä hyvää palettia, mikä siellä on. Hyvää täydennyskyriä. Kyllä, sitten sit Chicagosta lähdössä on ollut, tai yllättäen lähdössä oleva, on ollut Victor Stolperi, joka ilmeisesti jää sitten kanssa Hieman palkkakaton uhriksi. Yllättävän hyvät tehot sen takia hänet tähän nostin, joten mm. voi olla yllättävänkin mielenkiintoinen nimi tuolla. Minne olet ja laittanut? Stolbergista Stool niin on ollutkin paljon juttua, juttua, että mihin hän olisi menossa. Mie uskon kyllä kovasti, että New Jersey Devils on se joukkue, joka Stolberg haluaa napata itselleensä varsinkin nyt kun tuo laita, laitahyökkäjien osasto siellä ei päätä huimaa, varsinkin nyttenkin kun Clarksoni lähtee, niin tästä saapii kuitenkin yllättävänkin huokean hintaan kaverin, jossa potentiaali on vielä kovempiinkin, kovempiinkin pisteisiin. Eli varmasti tulee vastuuta saamaan. Devils Nutus. Mä annan painoarvoa tässä tapauksessa tolle. siis mä tykkään noista Devils-perusteluista ja uskon, että saatat olla jopa enemminkin oikeus kuin minä. Vituttaa, kun ne itse ajatellut, tuota. <köhö> mutta tuota, öö, se on kuitenkin st tuore Stanley Cup-voittaja ja se voisi viedä sen kokemuksen joukkueeseen, joka sitä tarttee, joka tarttee kirittäjiä nuorille tähdilleen. Hinnan tosin täytyy jälkellä kohdillaan, mutta mä uskon, että Edmonton Oilers nappaa hänet pois. Kolme vuotta ja seitsemän miljoonaa. Joo. Pääsee sinne hyvään paikkaan ostamaan uutta porukkaa. <köhö> Tosin sait kyllä myytyä multa tuon Devilsä. <tos> no. <tos> ei, en lähde nyt kuitenkaan pesaamaan. Kun en... Joo, ei mitään, ei mitään. Siitä on paljon ollut huhua, että Stuberi, tai Devils olisi tosi kiinnostunut Stulbergista, että se on kanssa ihan mielenkiinnolla jäädä nä... odottamaa. Että... <tos> Joo, totta kai, se pidi ja Ryan Sultarinkin <tos> Niin, niin, niin että... näistäkö ei ikinä voi tietää. <tos> ei tosiaan. Mutta tota, neljäntenä listalla on Mason Raymond... Vancouver-kanuksessa, jonka ura on lähtenyt vähän laskuun. kanuksissa ei jatkoa tulossa. Mikä joukkue ottaa, ot, kat, on valmis katsomaan tämän kortin? Mitä luulet? Mi uskon, se Ryan Clowin tuonne Nashvilleen. Ja mie ole viemässä Mason Raymondia sinne Nashvilleen, koska hyökkäysvoimaa kyllä piisaa. Ura on laskusunnassa, kuten sanoikin. Mutta ansaitte uuden näytön paikka ja minun mielestä Nashville Predatorsilla on tarvetta sille nimenomaan hyökkäispään voimalle, ja Raymondi pystyy sitä tuomaan sinne kyllä, ja pääsemään vähän uuteen lentoon uraallaan. Mä olen sen takia eri mieltä tuosta, että just sitä Klouta ajattelin, sen takia, koska Nashvillella on katossa varaa ja toivon mukaan haluaa panostaa, niin sen takia että ne voittaa sen, sen ykköshevosen tästä kisasta, ja sen takia en Raymondia sinne laittanut. Kävi kyllä mielessä mullakin, mutta... Tota, Mä pistän nyt joukkueeseen, jonka hyökkäys tarvitsee leveyttä, mutta jolla ei ole kuitenkaan rahaa liikaa käytettäväksi, joten tää voi olla houkutteleva kortti, varsinkin kun heillä on hyvi, hyvät rakennuspalikat, minkä, missä voi niin kuuteen nousuun päästä, joten Carolina Hurricanes ottaa kolme vuoden yhdeksän miljoonan lapulla, eli kolme miljoonaa per kausi, ottaa ja kattoo tämän kortin nimeltä Mason Raymond. Okei. Okay. Sitten 38-vuotias vaslav Prospal, mä viniksi kutsu, koska mua ärsyttää tuo amerikkalaistaminen 38V tosiaan, mutta tota edelleen kuitenkin oikein kelpotehot Kolumbuksessa viime kaudella. Minne päätyy Prospalin poika? Mie Prospalia viehmään joukkueeseen, joka tykkää tsekkimiehistä oikeinkin kovasti. Tässä joukkuessa heitä on jo muutenkin piisaa hyvin, mutta minun mielestä Prospali vielä kokemuksensa Turvin tuopi tänne vielä, vaikka tästäkin joukkuesta kokeneita miehiä löytyykin jo valmiiksi, mutta tuo vielä sitä kokemusta ja auttaa varmasti Phoenix Coyotesin joukkuetta. Me ollaan tässä kohtaa täysin samaa mieltä. Coyotes on nimenomaan hankkinut kokeneet pelureet ja tykkää aika edukkaista stiileista, koska siellä ei taida sitä, se aina omistuksessa, niin ei halua mitään massiivisia sopimuksia tehdä, niin Prospaal täyttäneet tätä ruutuu heidän näkökulmastaan parhaiten, ja on niin se, mitä Steven Salivanin olisi pitänyt olla Kyllä. siinä roolissa. Yksi vuosi, 2,5 miljoonaa voisi olla ihan passeli. Aivan soppari kyllä siitä. Sitten kutoisena tämän osaston kortti Detroitista nyt sitten lähtöä tekevä Valtteri Filppula. En ihmettele, minkä takia Detroitista lähtö tulee yllättävän kauan sitä sitä alehtelua katottiin mm -mm. lopulta kuitenkin, vaikka puhutaankin hienosta pelaajasta. Mutta et minne, minne val missä Valle luuraa ensi kauhella? olisin Vallea mi viemässä miehen alaisuuteen, joka hyvin, hyvinkin läheltä Detroitia liippaa, eli Bay Lightning on joukkue, joka Vinille Cavali Eeristä nyt päätti luopua vaikka varmasti kipeä Kipeä päätös oli se, mutta me uskon, että Vallesta voisi, Valle voisi olla sellainen kortti, minkä Isermani voisi sitten katsoa. katsoa siellä kakkoskentän roolissa. Joo, Filppolassa laitoin sen takia hänet vasempaan laitaan, koska on sitäkin paljon pelannut, ehkä enemmänkin NHLssä kuin Sentteriä. Niin on monipuolinen pelaaja, mm -hmm. mutta tota, hän on tosiaan kyllä haskellut itseään, ja yksi hyvä kausi, joten on, sa, joku varmasti kiinnostuu. Ura on puolkanut vähän paikoillaan, mutta tota, no, niin tällä jengillä ei ehkä ole liikaa rahaa käytettävissä, mutta heilläkin tämmöinen kohdennettu panostus voisi olla. Ja etenkin se moitteeton puolustuspeli ja monipuolisuus saattaa olla semmoinen vaihtoehto, mihin Washington Capital starttuu. Hmm. Kolme vuotta ja 12 miljoonaa saa kuitenkin pienen palkankorotuksen sieltä, mutta tota, no, niin, niin, niin, on hyvä tasapainottava kaveri siihen joukkueeseen. Täytyy kyllä sanoa, niin tuota kyllä itsellä tullut ajatelleksi Washingtonia vaihtoehtoa. Olisi kyllä mielenkiintoinen, varsinkin kun Ribeiro on nyt lähdössä kanssa poies, niin kyllä kakkoskentän roolia on varmasti, olisi luvassa miehelläkin. Joo, sä kattotuksit Markus Johanssonista ehkä sentteriksi vai niin. hankitaan siellä sentteriä kanssa, mutta no, niin kuitenkin, niin kyllä sinne kakkoskenttään menisi varmaan aika hyvin. Ja kenties moisema voisi tehdä perään. Joo, aivan tai tuleekin toimen mukaan tekemään. Aivan varmasti. Mennään siis laita laitahyökkääjiin. Vaikka jotenkin luulisi, että vanhoilla meriteillä tässä on, mutta kyllä mä silti pidän, että tää on tämän listan kovin jätkä näistä. Niin ykkösenä olen rankannut Jerome Ginlan Pitchburgista, joka nyt ehkä Pitchburgissa ei sit löytänyt oikeita paikkaa mm -hmm. itsellensä sieltä, sieltä joukkueesta, mutta on tota, no niin mistä, mistä hän sitten löytää, mitä luulet? Minä tota heitin tähän tämmöisen, vaikka Cap kanssa varmasti tulee ongelmia, mutta me uskon, että Iginla nyt sen itsekin tajuaa, että nyt hän menee semmoiseen joukkueeseen, semmoiseen hänen, hänen näköisensä joukkueeseen. Boston olisi sitä varmasti ollut jo nyt tänä keväänä, mutta hän haluaa menestystä. Iginlalla vielä puuttuu seuraan kruunu sieltä ja nyt viime vuosien yksi vakio menestyjä, Los Angeles Kings. On meikäläisen heitto tähän. Pellaa hyvin semmoista ikinla-tyyppistä jääkiekkoa ja sielläkään noita huippulaitureita ei liiaksi ole. Ja kun hei skuderia tulee saamaan, epäilen sitä niin, niin heillä on vielä tilaa Cap toi mulle ei käynyt niin mielessä, koska mä koin, että niille ei ole välttämättä tarvetta. Mm. Koitin katsoa mielestäni näitä tarpeita ja tilanteita Sen takia moni niin kovempi joukkue on näistä pois, koska tota no, niin... He on kusassa sen kattosakan kanssa ja mä en tiedä, ehtikö ne saamaan sitä kuntoon tässä parin päivän aikana. Ja sen takia niin suljin tavallaan monia, monia vaihtoehtoja pois. Mutta tota, no, niin mulle nousi mielenkiintoisempana yhtälönä tämmöinen, että nuori joukko, joka tosiaan kaipoi kokemusta, mutta jossa on kuitenkin niinkin hyvä nuori runko, että se voi olla hyvinkin haastaja tämän sopimuskauden aikana. Ikinä haluaa voittaa ja ottava tarvii nimenomaan. Maaleja johtautta, joten onnitpä no, sen paljasti vahingossa, niin. mutta ottava sen laparus piti siinä huipentaa. 2 vuotta ja 15 miljoonaa. No niin. Tämä edellyttää sitä, että tota, muuten siellä ne tarvitsee laituria, toistakin oikeita laituria, ellei Alfredson jatka. Mutta tota, hyvä signaali Alfredsonille, että, että Alfiin nyt meillä on, nyt meillä on äijät, äijät kunnossa ja nuoruuden innolla ja kokemuksen voimalla. Niin Täältään paina, painamaan turpaa. Alfredson ihan jatkaa, eikö se ei ole ennen draftia tullut se uutinen siinä. Että Alphihan jatkaa vielä vuoden. Aa anteeksi, se ei ollut Capgeekin sitten vielä. Joo, se ei, se ei ollut sinne varmaan päivittynyt vielä, mutta siitähän oli tosiaan, se on, että... Siis sen takia mä en sitä sen sivutin, kun se on ollut niin reaaliaikainen. Niin... Joo, ja se on, jäänyt, se on vähän jäänyt vähän muiden uutisten jalkoihin se Alfredsonin jatkouutinen. Että... No, mutta on... sitten no kuitenkin mä, mä oletin, että niin käy joka tapauksessa. Näinhän on, se on kuitenkin. Että... Niin, niin, ikin, ikinla siihen, niin kyllä mä kun kuulost, maistelen jotain tyyliä vaikka Conager Spetsa, Iginla kakkoseen, heität sitten tota, Mihalekia, Alfredsonia ja Turrisia ja sitten no. Tota, no, niin, Sip, Sipanejadeja ja mitä näitä nyt on siellä. Joo, haluat sanoa... Sil, sil, silverperejä ja, ja tota, no, niin, mikä se Pajö? Pajö on se. Niin, niin siellä on aikamoinen ykkös-, kakkos-, kolmoskenttä ja sitten Chris Nealitzu-kumppanit siellä, niin se ottava näyttää mun mielestä aika hyvältä. Se näyttää varsinkin tämän kauan, tämän kauan jälkeen. Ja, ja sitten lyö, lyöt siihen niin pari hyvää konkaria vielä täyttämään just oikeita, oikeita ruutuja. niin. itse, häntä sanoa, että nyt on taas hyvin pohjustettu, koska miekin aikaisemmin sanoin sitä Ryan Clowista, jota ajattelin, että ottavalla kun on nyt pätäkkää millä mällätä, niin nappaisi sitä ensimmäisenä. Niin pelkään jo fyysisen koon mutta myös ratkaisuvoiman takia ja sinun listan kakkonen oli minun mies joka menisi ottavaan, eli Nathan Horton olisi kaveri minun listoilla että ottava hänelle maksaa ja ottaa hänet sijaan minun papereissa selvä menemme siis eteenpäin <laughs> kyllä Joo, ei, mä laitan, mä laitan Horton itettä tota, no niin, New York Islanders ihan vaan siksi, koska Islandersilla on nyt, nyt hyvä oste playoff-paikkaa ja silloin varaa ylimaksaa just sen verran, mitä Hortoni varmaan haluaa, joten tästä täst mä ajattelin, että tämä saattaa olla vähän alakanttiinkin, en tiedä, mutta 5 vuotta ja 30, 30 miljoonaa. Joo. 6 milliä kaudessa, niin tota, mutta ett, ottava, niin sekin, mä, mä laitoin ikinla sinne ensimmäiseksi, koska katsotaan, on niin... <köhön> niin. En tiedä, miksi jotenkin ikinla tuntuu siihen sopivammalta, kuin Hortoni mutta Hort, koska Hortoni on, Hortoni on voittanut, mutta ikinä haluaa voittaa, mun mielestä mm. se, se, se eros on ehkä ratkaisi Islandersissa, siis, niin sitten taas Islandersi kaipaa sitä nimenomaan sitä kup kokemusta siihen ehkä tosin ehkä ottavakin. Sä et, sä et kyllä myyty nyt perkele. <tos> no. <tos> oli, oli hyvät, hyvät, hyvät perusteltut kyllä Hortoni. Joo, mielenkiinnolla näke on, mutta kaikista päätellen kuitenkin ottavan on isoa kokoa ratkaisun voimaa menossa. No, niillä on sitä rahaa. Hmm. Siis siellä, on, siellä on varaa yksinkertaisesti. Kyllä. Kolmantena listan on Montrealissa traidin jälkeen oikein hyvän kauden pelannut Michael Ryder. Minne Ryder ratsastaa? Ryderiä minä on mihinkään Montrealista. Minä uskon, että Montreali haluaa piettää, piettää Ryderin, vaikka varmaan palkkakaton kanssa alkaa tulemaan. No ei siinä nyt ehkä semmoisia miehiä tällä hetkellä vapaana agentteina, että kyllä siinä Ryderin varmaan kestää isommallakin lapulla kiinnittää, koska mies on jo toista kertaa nyt Montrealissa hyvin viihtyy siellä, hyvin peli kulkee, niin miksipä ei? Joo, mutta mä jotenkin uskon, että Montreal kuitenkin kääntää katsensa vähän toisaalle, se selviää seuraavaksi, mut tota, mutta, mutta Detroit Red Wings nappaa riderin Ryderin, jos edellyttä siitä pysyy kurissa, niin Sopivaa hyökkäysvoimaisen lisää kaksi vuotta ja kahdeksan miljoonaa. Ja Ryder is a Red Wing. Tosin Montrealinkin olen valmis, valmis ostamaan, mutta tota, listalla neljäntenä on David Clarkson. New Jerseystä lähtöä tekevä kaveri, jota Mastasi Montrealiin. Koska Montreal tarvitsee nimenomaan koko osan tapaperia ja leveyttä hyökkäykseen. Siellä on selkeä tarve tuommoisella ja varaa lyödä taalaa, oliko yhden hyvän pelaajan saadakseen. Clarksonilla on kuitenkin 30 maalin, 30 maalin kausi ja nyt synkäkaudella 15 maaliin. niin mä uskon, että Kanadiin suosilla valmis riskeeraamaan ja viedä porukkaa askeleen eteenpäin. Neljä, neljä vuotta ja 20 miljoonaa. Nyt on sun puheenvuoro kaksi kertaa peräkkäin. Ole hyvä. Okei. Elikäs herra David Clarkson. Tämä mies, mie siksi vienhän tähän joukkueeseen, vaikka me tiedän, että tämmöisellä varmasti se 5 miljoonaa on hyvin realistinen, mitä kauesta tulee saamaan. Mutta tuota, mä uskon, että tämä on Clarkson on tälle joukkueelle nyt semmoinen mies, joka tulee, tuo mukanansa juuri sitä ratkaisuvoimaa, mitä tähän joukkueeseen on tarvittu maalien muodossa, jota Clarkson kyllä osaa tehdä. On, on osoittanut kyllä siitä ja viime kauellakin oli tosi hyvin nakko niitä maaleja ja hän on minun mielestäni niin tämän joukkueen näköinen, että pakko sanoa vaikka tiukin levettää Cap Spacen kanssa, niin olisi Boston Bruinssi kyllä, jos vain on suinkin mahdollista. Joo, se vaatii sellaisia liikkeitä, että mä en usko, että ne tapahtuu. Niin. Sen, sen takia Sehän. sehän saatiin häntä toisaalle. Mutta toivoisin että näkeväni Clarksonin olisi kyllä niin Bostonin näköinen kaveri, että... Kyllä. En, en, en lähde tu, tuosta, tuosta sikäli kiistelemään, mutta en usko vaan, että Bostonilla on virkkaa siihen nyt. Niin, se pääsee. Mun, mun mielestä on tervettä, tervettä NHLn kannalta, että kaikilla ei ole varaa kaikkeen aina välillä, mutta tota, noin niin viidentenä listalla on Pittsburghista lähdössä oleva Pascal Dupuis. minne olet Pascal Dupuyin laittamassa? Pascal Dupuy, minä uskon, että vaikka miehellä tätä itsellä olla haluja, haluja jatkaa Pittsburghissa, niin Pittsburghilla on varmaan intressit nyt muualla siinä ja Dupuisi tulee lähtemään, saapii kyllä hyvään pahvin aivan varmasti, saapii nyt rahat vielä sieltä tienattua ja Mie vie häntä joukkuessa, joka minun mielestä hänen näköisiä pelaajiaan saa jotenkin arvostaa ja tykkää. En tiedä välttämättä tarviiko, mutta Dubuisi menee Winnipeg Jetsiin. Se on mielenkiintoinen. Hei, tässä kohtaa oli jotenkin ainoa semmonen, koska Dubuisi on ollut hyvin maltillinen näiden palkkojen suhteen. Ja luulisin, että ura että haluaisi myös voittaa, joten uskon, että Tosiaan voi palkkakatoa tilanteen takia olla utopistinen heitto, etenkin jos Dubu ei halua rahoiksi, mutta jos taas haluaa pelata voittavassa joukkueessa, niin sopiva rooli voisi löytyä modernista dynastiasta, eli Chicago Blackhawksista. Mä uskon, että ei välttämättä kuitenkaan saisi semmoista ykkös muualta, tai saisi, mutta et ei välttämättä pärjäisi siinä, koska ei ole mikään luontainen ratkaisija, mutet kolme vuotta ja seitsemän ja puoli miljoonaa kuitenkin, kaksi hetkinen, 2,5 milliä kaudes. siihen Chicagolla olisi varaa ja Chicagossa olisi hyvä paikka ja palkan korotuksenkin siitä vielä. Tuo olisi kyllä Mielostaan tämän idean kyllä kyllä sulta. Olisi mielenkiintoinen kyllä nähdä ja varmasti viihtyisi kyllä. Joo, siis mä häitin tässä, koska Dubuji on vaikuttaa semmoista pelaa että se voi hyvin ajatella näin, Joo. eikä välttämättä sitä, että lyödäänpä nyt kelloa vielä kun voidaan. Joo, totta. Numerolla 6 tällä listalla on vielä niin kuin Okei, kaudella hyvin pärjännyt, mutta suht kortti kuitenkin periaatteessa, niin Detroitissa hienosti pelanut pelaaja Demien Brunner. Minne olet Brunneria siirtämässä? Brunneri tuota pakkaa kamaansa ja ostaa kämpän Detroitista. Mie uskon, että hän jatkaa Red Wingsin tutussa. Red Wings varmasti näki hänen potentiaalinsa nyt ja vielä jatkokehityksellä tässä, ja hänestä tulee Red Wingsille tämmöinen solid top 6 forwardi. Kädet on hyvät, jalat on ehkä vielä paremmat, mutta tota no, niin... Tämä on sellainen kaveri, mitä mun mielestä tämä joukkue kaipaa jo harvallaan. Joukkueella on paikka tarjota. Kaik, ehkä kenties tämän hetken me ollaan parhaan jääkiekkoilijan oikealta laidalta, joten Pittsburgh Penguins iskee kiinni. Kolme vuotta ja kymmenen miljoonaa. Uskon näin. Että, no, niin se olisi sitä Dubuille, Dubuille korvaa ja vähän uutta verta luisteluvoimaa ja ratkaisukykyä ja siinä ei paljon parempaa paikkaa ole. No, si siinä ei kyllä tosiaankaan. Tuo, olisi kyllä, kun tuo, tuo tapahtuisi, niin siinä olisi kyllä melkoinen pommi. mutta olisi muuten Perun dynaaminen ykköskenttä kyllä Pittsburghilla siinä vaiheessa. Joo, että kyllä se, kyl se niin kun Pittsburgh meni eteenpäin, että olisi kunits Crosby, Brunner ja sitten olisi jokinen Malkin, Neil, niin... ei se ihan huonolta kuulua. Ei, ei, missään nimessä. Okei, siinä oli oikeat laita et... Joo. No mitä tulee näihin heittoihin, niin tosiaan niin nämä on semmoisia, mitä niin voisi pitää realistisena. Mulla oli kuitenkin se, että et, toki niin itsekin uskon, uskon tuohon, mitä sanoit, että et moni, moni voi olla semmoinen, voi hyvin jäädä sinne jengiin, missä, missä ovat. Mm. مو Keskustelun vuoksi heitän heitä kyllä. Joo, ja mukava näitä on spekulee just tuommoiset, niin ne on tosi... No, siis tämähän on merkällä se tähti täh täh täh hetki, saatan hieman tämmöisiä pohtia. Tämähän on ihan parasta, just niin muistaa... kun. Näki sitten ne taustatyöt, mitkä mä tehnyt tämän jaksoitteen. <laughs> si siis muistaa vieläkin kevähältä, on pakko vielä pikku tämmöinen muistelu heittää juurikin, että se oli niin liekessä siitä, että Jerome La Pittsburgh, niin ihan sillä makustelu silloin kevhäällä, niin... Näin siinä sitten kuitenkin lopulta kävi, ja sehän oli ihan pirun kova juttu. Joo, sääli, että se ei, ei tunnusta sitä täyttämistä, mitä mä odotin, Armin. koska tota, no, jotenkin, se, jotenkin se ei löytänyt sitä roolia. Se alkoi heti huonosti, että se laitettiin väärää laitaa ja, niin. ja muuta. Et, tota, et sääli, että Pittsburgh ei osannut ehkä hyödyntää sitä, mitä siinä oli, ehkä kuitenkaan ei sopinut sen Pittsburghin profiiliin Sit sillä tavalla. Mutta tota, kuitenkin keskusyökkäjäosastolla varmasti kuumin nimi on Pyynkäkaudella Pirun... Onko se just pisteen verran yli piste per pelitahdissa ollut, 48 peli 49 pistetelle väärin muista, niin Washingtonista lähettävä Mike Ribeiro, minne Mike Ribeiro siirtää antoraasinsa? Mie olen tota Mike Ribeiroa viemässä, en tiedä, tulee varmasti tiukkaa palkkakaton kanssa, mutta uskon että Detroit Red Wings ei tule vinille eri saamaan, vaan tulee ottamaan Mike Ribeiroa joukkueeseensa. Detroitilla on ollut vähän tämmöistä, että sentteriä on ollut, ollut nyt hakuusessa kakoskentän miestä sieltä, niin siinä olisi Ribeirolle ainakin organisaatio vuesta toiseen menestystä. Sitä kuitenkin Ribeiro varmasti nyt janoaa sieltä, ja hyvän näytön paikan saapijoukkuessa. No, pysyy tavallaan perheessä, mutta menee sinne toiselle Detroit-miehelle, niin. eli Tampa Bay Lightning-paikkaalle niin menetyksen tällä 2 vuotta 12 miljoonaa. Lyö semmoisen lapun tiskiin, mitä en usko, että Detroit pystyy. No ei varmasti. Ja tota no, niin, on, on hyvä komplimenttipalanen ja saa sinne kuitenkin hyvät laiturit sitten vielä. katotaan, että jos se Druani mahtuu niin siinä on Druani-Stampkos ja varmaan Teddy Purcell, niin sitten siinä on Martin saint Luita. ja, ja tota, no, niin Brett Connolly ja mitä näitä nyt on, heittä siihen niin. Kyllä, se, ei, se huono paikkaa pelata, tosin kyllä hyvän laita hyökkäisiä joukkoja, vielä se on mun mielipitäni, mutta, mutta, mutta sitten juurikin kakkosen listalla on ulosostettu Vinille Cavalier, tästä, tästä me silloin puhuttiin, että, että olisiko Tampa valmis tekemään sen mm -hmm. silloin, me jaksossa, niin olen tavallaan, niin kuin, tavallaan surullista, että se täytyy tehdä, mutta silti niin kuin olen tästä tietyllä lailla tätä, tätä Kylmää numeropeliä ihannoivan, niin olen tyytyväinen, että tavallaan ei jää naimisiin väärään pelaajaan. Se oli järkevä, tosi järkevä liike, vaikka, vaikka surullinen olikin, mutta järkevä, erittäin järkevä. Se on nyky nykypäivän kuva, mutta totano, niin, kuitenkin niin, ihailen Aisermanin munaa tässä kohtaa. En ole sitä koskaan nähnyt, mutta <tos> niin, uskon, että se on varmasti aika spektaakkelinomainen. Varmasti. Var <tos> Okei, takaisin asiaan. Minne päätyy Vinille Cavalier? Minun mielestä Vinille Cavalier haluaa, haluaa tuota uuden Freisin startin. Itse mulla oli tämä mielessä tämä joukkue ja tämä olisi niin herkullinen paikkale Cavalierille, koska tämä kyseinen joukkue tarvitsee oikean johtajan itsellensä. Se tarvii kakkosentterin kipeästi kummakki kriteerit täyttyy Vincent Lecavalierissa, ja oli viemässä häntä Anaheim Daxi. Mielenkiintoista. Mä uskon, että kysyntää on varmasti, mutta harvalla varaa maksaa, joten mä uskon, että en tiedä, tästä tuli vähän semmonen etiäinen, mutta jotenkin, että uskon, että Dallas Stars voittaa tämän kilpailun, <köhö> ja on siinä. Kenties sitten Bennin tai er ja Ericssonin välissä tai Bennin takana, miten riippuu koodi ikki, niin aika paljon, että missä valmiudus hän on, mutta tota no, niin mä ajattelin, että kolme vuotta ja 15 milliä ja hyvä lappu. Veikka, että kukaan ei uskalla enää samanlaista tarjota, mitä tampaan antoi. Ei varmasti. Oli tosin, tosiaan... tosin, Tamp Tampallakin saattoi se pituus siinä olla, mutta toisaalta niin, niin ajattelet, että 5 miljoonaa noilla tehoilla, mitä se on tehnyt, niin se on aika maksimi. Se maksimi. Se on kyllä ehdottomasti. Itse jotenkin Ana kyllä tosiaan tarttisi sen oikean johtajan sinne joukkueeseen. se tarttisi sen kakkosentterin sinne, niin siksi oli iteellä tosiaan, että jotenkin, jotenkin tuli vain tämmöinen fiilis, että Lekavaalia sopisi kyllä sinne, sinne kyllä täydellisesti. Kaunein tarinahan olisi, se, että se menisi Montrealiin, mutta Montrealelle ei välttämättä ole sitä enää, niin. Niin, tota, koska on Harne siinä kanssa, mutta tota, niin sentteirisuus on aika, aika ok. Se on joo, se on. Aika, aika hyvä. Et sen tarvitsisi olla ykkönen, mutta ei välttämättä ole enää tasoa. Mm. Niin, niin, Aikanaan oli tämmöinen, että kauppa, mikä ei koskaan toteutunut, niin oli lähellä, että äh, Tampa oli vaihtamassa. Lekavalleeri Montrealiin ja muun muassa. Ja sitten, en muista varmaan, oliko se Halaki vai Price, mutta toinen maalivahde näistä, PK Suppani, joka silloin oli vielä Prospekti, ja sitten tota niin Thomas Plecan, että se oli ainakin, jos oli jotain muutakin tuossa kaupassa vielä liikkumassa mm -hmm. Niin ehkä Montrealissa nyt kiitellä, että sitä kauppaa ei <tos> tehty. Se, oli vissiin, se oli kuitenkin vissiin niin pitkällä, että ilmeisesti Lekavaliero oli jo jutellut John Belivon kanssa, että saakkaan käyttää nelosta Montrealissa. Oi saakin, siinä olisi ollut kyllä <köhö> siinä olisi ollut kauppa. Kyllä, siitä puhuttaisiin vielä pitkään, mutta joskus, niin kuin sanottu, niin joskus paras kauppa on se, mitä sä et tee. Kyllä, nimenomaan. Mutta, mutta kolmatena listalla on Torontosta. On aika niin kuin lailla Brian Burgen-haku, eli Tyler Bozak, varaamaton yliopistopelaaja jonka perässä oli silloin aika... On vähän niin kuin Justin Schultz oli aika pitkälti koko NHL mm. siinä perässä, mutta Toronto vei silloin pitemmän korren. Minne olet Tyleria viemässä? Tyleri kakkoscenteriksi varmaksi sellaiseksi, niin vien häntä juurikin sinne, minne C.O.L. kavalieri kerkisit, kerkisit viedä, eli Dallas Stars on joukkue Bousekille. Selvä. Mä heitä sitten taas tässä kohtaa, että... Et Sama kuin Pascal Dubuin kohdalla, että jos haluaa netota, menee muualle. Jos vain palkan tuplaus kelpaa, niin se saa laidoilleen Patrick Sharpia ja Marian Hossa. Joten, ja tietenkin hyvä, Mike pelata pelataan Stanley Kapeista Monikossa. Oma paha valintansa, mutta että jos Chicago Blackhawks tosiaan soittaa, niin kyllä mä kuuntelisin. Eli tota, neljä, neljä vuotta ja 12 miljoonaa, ja siitä saisi hyvän kakkosentteri siihen tukemaan Jonathan Tavesiä ja sitten se vakiintuisi ehkä vähän se hyökkäys siinä, että siellä on kuitenkin saadia ja keiniä ja sitten loistavat laiturit saatan joka tapauksessa. Ainaskin. Aivan totta. Mutta näihin dupuin näihin ja Bos Bosakiin Chicago olisi varaa ja se olisi tota, no niin, pitäisi se kilpailukykyisenä. Nyt vaan se täytyy saada myytyä heille, että ne ottaa vähän vähemmän, mitä ne saisi myöhemmin. Niin. Siinä on se haaste. Mutta tätäkin kannattaa seurata, kun noita julkistetaan tuossa. Perjantai-iltana seitsemän jälkeen alkaa meininkin, tai ne katsoa aion kattoa popcorniloota tai vittu popcorn ei syö, sipsi, bussi, kouraan, ja muuta kuin sohvalla katsomaan, niin hyvä meininki. Kyllä. Todennäköisesti on, toivon mukaan niitä tosopimuksia tulee ja toivon mukaan pääsee kritisoimaan. <tos> aivan, kaikesta, aivan varmasti. Kaikesta pitää aina suuttua, ei tämä muuten ole mitään. Ei, ei Sitten <tos> ei. Sitten neljäntenä. Ei ehkä viime kauden tehoisa perusteella tähän, mutta mun mielestä kuitenkin tätä sentterilistaa on niin kuuluu tälle listalle kuitenkin ihan kirkkaasti. Filadelfian ulosustama Danny Briere oli, on palkkakaton uhre ja se sopimus oli vaan liian iso yksinkertaisesti. Ja se, se cap, cap numero. Miss, missä Danny Brier löytää vielä elämänsä viimeiset kevät? Jääkekkoilijana, anteeksi. Ei Ihan lopullisia ]ua. kuitenkaan. Kumalaatako olet... menee dramaattista <laughs> Joo, tässä on kipperi hautajaspuhetta jo ja vaikka mitä. Dramaat... <laughs> no, mutta se oli eri jakso. Niin, no, joo, se on kyllä totta. Dramaattiset <räs> ja jaksot on käsillä. <räs> <räs> <räs kyllä. Daniel Breer, playoff-jumala, Play sanottaisiko näin. Playereissa aina parhaimmillaan. Herra, joka, ja monipuolinen kaveri, ei pysty pelkästään sentterinä ei välttämättä... Tai siis voi käyttää muunakin kuin sentterit. myös senaat vähän sakasi, niin... Voi myös laiturina käyttää tätä kaveria ja monipuolisuutensa takia minun mielestä joukkueeseen nimeltä New Jersey Devils. Briere olisi loistava sinne kakkoskenttään. Sinne vieläkö Stuhlberg ja Elias sinne vielä mahdollisesti laijoilla, niin siinä olisi kenttä valmiina. Sä tarjosit tähän ruutuun mihin mä hän ei ole, niin tarjosin vinille kavalieriin, mutta mä, mä uskon, että Cavalier on liian kallis heille. Ja mun mielestä se sitten taas Breer loistavana playoff-pelaa, niin sopii paremmin sinne Anaheim Ducksiin. Mä uskon, että Breer haluaisi sen kannun, raha on tiennetty tarpeeksi, että siitä sen ei kannata antaa jäädä kiinni. Ducks pelaa nimenomaan hyökkäävää kiekkoa, sillä on hyvä runko, jolla voi haastaa kannusta mun mielestä jo ensi kaudella. Mutta se, mikä ne kaipaa, on kakkosentteri, ja mikä Breer on tässä kohtaa uransa, niin on kakkosentteri. Kakkosentteri. Tässä tarpeet kohtaa, joten kaksi vuotta ja seitsemän miljoonaa ja Dax jahtaa kannuu. Sitten varsinkin, jos vielä Saku ja Teemu antaa heille mahiksen, ettei tarvitse ketään kaupata pois, että antaa sopivat cap numberit siihen, niin mikä ettei. Sitten on, sitten on kolmeen kenttään leveyttä, varsinkin kun Schmidt-pelit ja Koglianat mm -hmm. ja tota, no niin, Emerson mit siitä vielä kasvaa ja niitä sirottelee eri kenttiin, niin mm -hmm. hyvä tulee. Ja Teemu tarvitti sitä sentteriä, se oli selvä puute kyllä viime vuonna selänteen kannalta. Kyllä. Viidentenä listalla on vähän laskusuuntaa lähtenyt, mutta edelleen mun mielestä kuitenkin ihan validi sentteri tuohon liigaan. Derek Roy lähtee nyt Vancouverista. Minne Roy, Roy, peen sanakkaan. Minu, minun mielestäni Roy... Me edes, että siellä perkellä. Joo, ei, ei, ei, en, en missään nimessä. Se oli, se oli pelkkää toinen spedemäinen yskähdys, mutta siis... Joo, joo, se, nämä sanaleikit on vakava. Joo, nämä on nimenomaan niitä. Derek Ruan, niin minä näen edelleen hänet top 6 hyökkääjissä ihan missä, melkein missä tahansa joukkueessa pystyy kyllä, pystyy kyllä paikkansa ottamaan ja tekemään tehopisteitä, tekemään pelikavereistansa parempia. on jo kokenut kaveri jo tähän, tähän ikään mennessä. ja uskon, että niinkin kuka olisi rohkea ja Ruan ottaisi isompankin rooliin, niin miusko että sen tekee kekäläisen Jarmo ja Columbus Blue Jackets. Koska totta kai Artemis löytyy sieltä jo. On, on jo pitemmälläkin sopimuksella kiinni siellä. Ryan Johansen ei ole oikein vielä valmis siellä. Siellä on suuri tarve tähän ykkös-kakkosentterin rooliin. Voin vielä pahaa sanoa, että ihan kumpaan rooliin, mutta Ruo on semmoinen kyllä, että, Roy niin, että pystyy kyllä kummassakin pelaamaan, kummassakin roolissa. Mä uskon, että Roi on semmoinen niin kuin... Ihan ok ykkösentteri, mutta parhaimmillaan jos kakkosentteri ruudusta tai tasasentteri kalustossa, mm. jonne minä olen häntä laittamassa. Jotenkin katsotaan pelaajan ikää, profiilia, mi mihin suuntaan uraa menossa ja mikä se meininkin on. Jotenkin, ja jotenkin se persoonan harmaus ja kaikki niin viittaa vain ja ainoastaan. Phoenix Kajotesilla, jos se menee kolme vuotta ja kymmenen miljoonaa ja on siellä Hansalin ja Vermetten kanssa, niin oikein tasainen sentteri kolmikko. Mm. Totta. Sitten viimeisenä listalla on Floridasta nyt lähtevä Steven Weiss, joka tota, no, niin on mun mielestä lopulta aika aliarvostettu pelaaja. Olisi ollut hyvä, hyvä tradebeitti tuossa deadlineilla, mutta loukkaantui. Mm -hmm. Joten valitettavasti Florida jää nyt ilman korvausta. Mutta min, minne minne, heitä, minne valsaa Weissin pois? Mie uskon, että Weissin poika menee sinne, minne minä olen, tai on häntä monesti ollut viemässä. Ihan sen takia, että Vancouver Canucks pystyy nyt nämä kaksi, kaksi nuorta, tai nuorta ja nuorta, herraa. Yhteen taas David Booth, Stephen Weiss kaksikko. Mie näen Weissin Vancouver Canucksin. Vancouver ei vaan varaa, sen takia mä en sitä... Pitänyt myös vaihtoehtona, tuo yhteys on kyllä mielenkiintoinen, mutta tuota, no, niin Vancouverilla on muita tarpeita mun mielestä, mikä ajaa vähän edelle uskoisin näin. Mutta ihan senkin takia, koska sitten taas et, tämä joukko, mitä mä tarjoan, niin on, on tarjolla ykkössentterin rooli, johon mun mielestä sopii paremmin kuin se Derek Roy, mitä sä olit tarjoamassa, eli Columbus Blue Jackets. No niin. Osakkeet on vähän laskenut loukkaantumisen myötä, mutta et, tässä on Gaborille Jakelia. Hän tehnyt hyvää tulosta huonossa joukkueessa paljon, paljon, paljon huonompien laitureiden kanssa ja nimenomaan on jakelija mm. ja on kaborikon maalintekijä. Voi olla tavallaan yllättävänkin edukas sikäli, mutta silti mä uskon, että, että Kolumbuksilla on varaa, varaa, varaa maksaa ja varaa panostaa ja tässä on niin kuitenkin, kuitenkin hyvän ikäinen kaveri. Ja tota no niin... Niin, mun mielestä jotenkin, jotenkin sopii paremmin tuohon toho, pirtaan. Eli Columbus Blue Jackets, kolme vuotta ja 15 miljoonaa taalaa. Katsotaan, riittääkö. Voi olla tuossa, mä veikkaan sitä edukkaaksi, mm -hmm. mutta tota... Katto edukkaammaksikin ehkä voisi, mutta tota, pidä sitä 5 miljoonaa kaudessa ehkä kuitenkin maksimina, mutta saa katsoa, se, se voi olla hiina ja hiina, että joku voi maksaa enemmänkin. Joo, siitä voi kyllä, sun on mielenkiintoista nähdä, mutta kyllä se varmasti kekäläinen tulee liikkeitä tekemään tähän. Ja tässä on esimerkiksi kaksi herraa kyllä hyvin, hyvin hyvää kandidaattia siihen Roija ja Weiss. Mä mietin jopa sitä Lekavaliiriä sinne aikaan, mutta jotenkin mä ajattelin, että se ei välttämättä ole semmoinen, mitä Kekäläinen Ei, ei nähdä. varmastikaan. En miekään nähnyt häntä oikein, oikein siihen. Kyllä, mutta Free Agent no, fansi, se alkaa ja katsotaan sitten, että kuinka väärässä sitä ollaan. Kyllä, pallit on taas löyty pölkylle. Pallit on pölkyllä ja toki niin kuin jos... Jos rakkaat kuulijat olette kauheasti eri mieltä, niin ei muuta kuin sinne blogin kommenttiosioon vaan omia rakennelmiään heittämään ja haukkumaan sitä, että kuinka idiottimaiset numerot mä olin löynyt sinne kehiin ja mitä kaikkia vaan mieli tekee, niin antakaa paukkua. Facebookissa saa, saa keskustelua herätellä ja täytyy varmaan itsekin koittaa sinne jotain tuossa Friendsin aikana heittää ja haukkuu ja huutaa. ja Twitterissä myös m-silvennoinen löytyy sieltä. Hi. Ennen kuin muuta happi loppuu, niin eiköhän sanota moro. Se on moroja ja muutako Free Agent Friendsia ottamaan. Joo, kattellaan sen jälkeen, niin varmaan voisi tässä kesän mittaan, niin en tiedä mahdollisiko ihan viikottain jaksaa, mutta varmaan ainakin pari viikon välein voisi vähän tilannekatsauksia tehdä ja kenties ensi viikon puolesta voisi analysoida vähän koittajien häviäjiä ja katsoa vähän, mitä tehdä myös seura-remontteja, niin kuin ollaan puhuttu pitkään, mitä mikä se tilanne tosiasiassa on, niin että seuraa Mille. konepeltien alla. Ehdottomasti. Mutta siitä... Kaikki tästä hetkestä eteenpäin on nimenomaan sitä. Joten kymmenisjakso hiljenee kiitos sussi tästä ja palataan asiaan. Palataan? The the and the math Joseph's and what you've done, you've turned the and teams against you. I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just wanted to, know, just want to know where he was in Game Three. I can't really hurt what Jeremy says because I got my two standard coverings rings in my ear. Gary, Curry, McSorley, Targrinski, go!